Радіо «Родина» – твоя хвиля. Радіо «Родина» вітає усіх юних слухачів на хвилі першого каналу «Українського радіо» у студії Анна Русакова та Оксана Блажевська. Добрий день, друзі! Гарного вам настрою та залишайтесь з нами! Сьогодні у випуску на вас чекає Різні мовні цікавинки від автора програми «Загадки мови» Лесі Мовчун Розповідь про те, як навчитися писати книги А також у програмі «Старшокласник» поговоримо про привабливість і спробуємо розібратись, через що найчастіше виникають конфлікти у школі Тож приєднуйтесь! Санко, а ти знаєш, які слова в українській мові вживаються найчастіше? Звісно, знаю. Серед іменників рука, серед дієслів бути, а серед прикметників великий. А ще я нещодавно прочитала, що останні місця в таблиці частотності посідають слова мутація, баклажка, радист. І Білочка, ми з тобою можемо багато говорити-балакати, але краще послухаємо професіонала – мовознавця Лесю Мовчун, яка у програмі «Загадки мови» розкаже багато цікавого про мову, а також про те, як розмовляти без слів. Тож слухаємо! Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор та ведуча Леся Мовчун як жести доповнюють або й навіть замінюють звукову мову, чому прислівники «якось» і «якось» мають різні наголоси, про який день тижня говорять «помий-помаж» та й «спати-ляж». Усе це і ще багато цікавого ви почуєте сьогодні. Кожна дитина спочатку на все показує пальчиком, а потім учиться називати все вказане чи не найуживаніший дітьми жест – вказівний. Виявляється, цей жест – результат скорочення іншого жесту – хапання. Якщо мама постійно випереджає хапання немовляти і сама дає йому бажану іграшку, малюк розуміє, що можна і не намагатися дістати предмет, досить показати на нього рукою або пальцем. І ще цікаве спостереження. Навіть добре володіючи мовою, то шкільнята і школярі люблять підсилювати свої розповіді, особливо перекази фільмів, книжок, жвавими рухами, ілюструючи або й замінюючи слова. Є типово дитячі, типово чоловічі і типово жіночі жести. Піддражнювання, коли висовується язик, жест притаманний лише дітям. Дорослі його демонструють лише в грайливому настрої. Різними жестами супроводжується навіть процес мислення. Діти, задумавшись, колупаються в носі. Чоловіки труть лоб, шию, підборіддя. А жінки торкаються підборіддя вказівним пальцем. Різняться жестами і народи. Однакові рухи в різних країнах можуть мати несхожі значення. І навпаки, жести, звичайні для одних культур, в інших культурах є абсолютно невідомими. Славетному акторові Чарлі Чапліну належать слова «Дайте мені поглянути, як ви рухаєтеся і жестикулюєте, і я скажу, де ви народилися». От, скажімо, при зустрічі прийнято виражати радість і демонструвати шанобливе ставлення до співрозмовника. Європейці і американці, вітаючись, тиснуть один одному руки. Китайці в давнину тиснули руки кожен собі, накриваючи правою долонею кулак лівої руки. Мешканці Нової Зеландії після довгої розлуки обіймають знайомих за шию і плачуть. Лапланці торкаються носами. Індуси, на знак пошани до батьків, учителів, старших братів і сестер, торкаються їхніх стоп. У латиноамериканській країні Перу майже всіх вітають поцілунком у щоку. А в Японії існують суворі правила поклонів. Навіть розмовляючи по телефону, японець кланяється. Жест «Окей»? Коли великий і вказівний пальці бубликом, три пальці підняті вгору, у різних куточках світу має різне значення. У Венесуелі і на Мальті це непристойний жест. У Японії це знак грошей. У Греції – бажання відмахнутися від когось. У Сполучених Штатах Америки та в частині європейських країн – знак того, що все добре. А в Тунісі такий жест означає погрозу «Я тебе вб'ю». А візьмімо найпростіші рухи головою – так і ні. Виявляється, і вони не універсальні. У Болгарії згоду підтверджують, хитаючи головою зліва направо і примовляючи «да» і присмокуючи язиком. У нас кивають згори вниз і не обов'язково при цьому говорячи «так». Афроамериканець із Північної Америки так виражає ледь помітним кивком голови і негучним бурмотінням. Білий американець киває набагато енергійніше і каже при цьому: "Ага". Представник корінного населення Японії айн ніколи не киває головою. Смисл так, він виражає руками, притискає до грудей і піднімає та опускає їх долонями відкритими догори, щоб сказати "ні". Айни витягують руку вперед, долонею до співрозмовника і хитають нею, як ми головою. Абісінці – жителі Ефіопії. Смисл так передають своєрідним жестом. Вони різко відкидають голову назад і піднімають брови. Ні – різким поштовхом голови до правого плеча. Малайські пігмеї для ствердження різко висувають підборіддя вперед, а для заперечення опускають погляд униз. Араби так передають похитуванням голови з боку на бік, а ні, піднімаючи голову і цокаючи язиком. Та чи змогли б ви зовсім обійтися без слів? Ні, замотаєте ви головою і навіть затупаєте ногами. Як же тоді висловити всі відтінки наших думок і почуттів? А от бідолашним дітям одного з віддалених куточків Африки із острова Балі доводиться до 4-5 років спілкуватися мовчки. Справа в тім, що мова там вважається привілеєм дорослих. Звичайно, можна позаздрити тамтешнім дітлахам, їх ніколи не сварять і не виховують нудними нотаціями. Але ж і не звертаються до малих з лагідним словом, з колисковою піснею. Діти виховуються не словами, а вчинками – Дорослі їм наочно показують певні дії і вимагають їх повторення. Деякі суспільства накладають заборони на розмови в тих чи в інших ситуаціях. В Австралії вважалося, що словами можна зашкодити вдалому полюванню. Щоразу, коли чоловіки йшли на пошуки дичини, жінки залишалися вдома і мовчки чекали повернення мисливців. А щоб не нудьгувати, спілкувалися жестами. А коли ще доводиться відмовлятися від спілкування словами і переходити до жестикуляції, коли представники різних народів не розуміють мову один одного. Ось тоді вони переключаються на пояснення, як то кажуть, на мигах, розігруючи цілі пантоміми. Якщо ж сусідні племена контактують постійно, жести починають використовуватися регулярно з тим самим значенням. Тобто вибудовується така собі міжнаціональна мова жестів. Нею, наприклад, володіли американські індіанці. Історики пишуть, що в 1885 році все індіанське населення від Мексиканської затоки до ріки Святого Лаврентія, а це понад 100 тисяч осіб, володіли спеціальною мовою жестів, яка об'єднувала різномовні племена. Жести допомагають у професійному спілкуванні. Уявіть картину. Диригент керує оркестром, намагаючись голосом перекричати музику. Вам сподобається такий концерт? Думаю, ні. Набагато приємніше слухати не крик диригента, а гру музикантів. Тож навчаються оркестранти розуміти не лише ноти, а і жести диригента. Хокеїстам, волейболістам, боксерам та іншим спортсменам дотримуватися правил гри допомагають жести спортивних суддів. Жести доповнюють слова. Наприклад, вказівні прислівники «там», «тут», «Сюди», «Туди» і вказівні частки «Ось», «Он», «От» часто без супровідного жесту втрачають смисл. Уявіть ситуацію. Ви цікавитеся в перехожого, де автобусна зупинка. Він відповідає «Там» і йде своєю дорогою. Що означає «Там»? Ліворуч, праворуч, уперед чи назад? Без точної вказівки рукою або пальцем автобусної зупинки не знайти. Для нас користуватися звуковою мовою цілком природно. А як же люди неспроможні говорити і чути внаслідок фізіологічних порушень? Повноцінне спілкування їм забезпечує мова жестів. Вона ні не бідніша за звукову, адже підраховано, що рукам доступно 700 тисяч різноманітних рухів. Жестова мова глухих – це недопоміжний супровідний засіб, як от жести, про які ми щойно говорили. Це цілісна система, покликана бути єдиним засобом повноцінного обміну інформацією у середині спільноти людей з вадами слуху та між ними і людьми, які чують. На телебаченні окремі випуски новин супроводжуються одночасним сурдоперекладом – відтворенням інформації жестовою мовою. Жестова мова має кілька варіантів. Один – позначення цілих понять окремими жестами-словами. Другий – побуквена передача слова за допомогою жестового алфавіту. Друзі, ви слухаєте «Загадки мови». З вами Леся Мовчун. Наступна сторінка про силу на голосу. Ми всі добре знаємо, що слова «замок» і «замок» мають різні значення. Пишемо їх однаково, а от наголошуємо по-різному. Та й історична доля слів «замок» і «замок» неоднакова. «Замок» походить від дієслова «замикати», префіксального утворення від «микати», «тягти», «смикати». «Замок» – запозичення з польської мови, у якій воно звучить як «замек» і є семантичною калькою середньоверхньонімецького слова зі значенням «фортеця». «Замок» і «замок» – яскравий приклад омографів, які ми навряд чи сплутаємо між собою. Але серед омографів є слова, у правильному наголошуванні яких чимало мовців не впевнені. Коли слід казати «шкода», а коли «шкода», коли «якось», а коли «якось». Чи є різниця між словами «вигода» і «вигода»? Спробуймо з'ясувати. Шкода – іменник, основне значення якого – матеріальні втрати, збитки. Наприклад, читаємо в Івана Франка. Отець Нестор нікому не признавався про розмір своєї шкоди. Незмінюване слово «шкода», яке має ще один наголос – «шкода», уживають для вираження жалю, співчуття. «Кров не вода, розливати шкода» – прислів'я. З його допомогою виражають почуття прикрості «теплий кожух, тільки шкода не на мене шитий» – Тарас Шевченко. Ним також висловлюють небажання віддавати щось, позбуватися чогось. Йому шкода стало грошей, що він тратить оце, панас мирний. А от для вираження значення «марно», «даремно» слід наголошувати це слово тільки на останньому складі «шкода». «Шкода мене вмовляти», а «силувати» тож не знаю, хто мене присилує – Марко Вовчок. Отже, іменник ми наголошуємо на першому складі – «шкода». Предикативне незмінюване слово має варіантний наголос «шкода» і «шкода». А у значенні «даремно», «марно» вживаємо слово «шкода». Розрізняємо прислівники «якось» і «якось». Вони мають не тільки різні наголоси, а й різні значення. «Якось» означає якимсь чином, неясно, як саме. Наприклад, «Може, якось викрутимося, бо я дивитися не можу, як ти караєшся з цим лісом». Михайло Стельмах. Ще одне його значення. «Невідомо чому, невідомо з якої причини». «Любий, дядьку», – писала Леся Українка. «Мені якось аж дивно, що я ніяк не можу з вами побачитись». «Якось» значить також «ненароком», «випадково». Приходить жінка получати гроші на дітей. Казначей якось їй і віддав, замість шести та дванадцять карбованців, пана Смирний. У значенні одного разу ми вживаємо прислівник «якось», що має і паралельний наголос «якось». З нудьги із двору погуляти якось, задумавшись, пішла, та ж за царину зайшла Тарас Шевченко. Отже, говорячи про час, вживаємо прислівник «якось» або «якось», а говорячи про спосіб дії – тільки прислівник «якось». Є ще низка слів, у яких місце наголосу впливає на значення. Наприклад, «вигода» – користь, і «вигода» – зручність, взаємна вигода і будинок з вигодами. Прикметник «лікарський» утворений від іменника «лікар». Лікарський халат – лікарський обов'язок. Прикметник «лікарський» – похідний від іменника ліки. «Лікарський» – це лікувальний. Лікарський засіб – лікарські рослини. Дієслово «торочити» вживаємо у значенні «повторювати багато разів» або «говорити нісенітниці». «Торочити» – витягати нитки з країв тканини. Наприклад, «Він усім це саме торочить, а ти його романи не дуже слухай та свій розум май». Іван Нечуй-Левицький. «Ну чого розсілася? Збирай зо стола та поможи Ярині рушники торочити». Леся Українка. З різними значеннями вживаємо іменники із суфіксом «н». «Засідання» – «зібрання». «Розпочати засідання комісії». І «засідання» – «дія за значенням засідати». Засідання у сховку. Об'єднання – ціле, що складається з кількох поєднаних одиниць. Об'єднання профспілок. І об'єднання – дія за значенням «об'єднати». Об'єднання – зусиль. А от іменник читання, що деколи наголошують як читання, має тільки один наголос. Триває передача «Загадки мови». Перегортаємо її останню сторінку. Якщо ви уважно читали поему «Енеїда» Івана Петровича Котляревського, то звернули увагу на рядки про «Енея». А хто хоч трохи лінувався, тому «субітки» і давав. Що ж таке «субітки»? І чи пов'язані вони із «суботою»? Без сумніву. У давні часи ледачим учням у школі призначали фізичні покарання, які виконували в «суботу», тому і називали їх «субітками». Звідси в нашій мові і з'явився фразеологізм «давати, дати субітки», що означає «бити, карати, переважно різками». Ось, наприклад, цитата з Григорія Квітки Основ'яненка. «І псалтиря забув Симеон читати, тільки й умів школярам субітки давати». Субота за Біблією – неробочий день, тому в народі побутують прислів'я «Субота – кінчається робота». Субота не робота, а в неділю нема діла. Субота не робота, помий, помаж та й спати ляж. Проте українці традиційно все-таки в цей день працюють, хоча з багатьма обмеженнями. У суботу не починали нової справи, окрім зажинок і закладен нової хати. А те, що робили упродовж усього тижня, намагалися все-таки завершити у суботу. Цього дня годилося подбати про чистоту оселі, прибрати, помастити долівку і припічок, та й самому викупатися, вимити голову і вдягтися в чистий одяг. Тож у прислів'ї мовиться – у суботу і ведмідь умивається. Наша передача завершується. Надсилайте свої спостереження, роздуми і запитання на адресу. Загадки мови. Українське радіо. Хрещатик 26. Київ 01.001. З приміткою для Лесі Мовчун. До нових зустрічей!